Univers Poetic Versuri de Emanuel Pope În lectura autorului Satul Și aș vrea ca apele din jurul meu Și dorurile toate Să tacă doar o clipă să pot lua iarăși drumul obosit spre dealul dintre case. De acolo în vale să privesc, să mângâi în satul, un nobil cavaler ținându și scutul greu, strălucitor în aurul amiezii. Las poarta curților deschisă și în ochiul ei zâmbind cu trudă, rămâne un timp să mă petreacă, bătând acasă grezemat în prispă. Mă recunoaște ulița și nu mă latră câinii, nebunul trece iarăși pe la gardul lor, sunt eu așa cum am trăit o viață, doar pașii nu mă mai cunosc, grăbiți de acum să alergi în altă parte. Destul am crezut. Scârbit de azi nu mai aștept nimic de la nimeni. Ornite din mocirulă și din cer, hotarele lumii mele toate s-au strâns și ca frații unite și ele, într-o lamă de cuțit, mi-au ajuns la os. Desigur voi mai dansa, voi mai dansa pentru încă o vreme, cu spiritul meu de banc, cum am mai dansat, singur. Pe marginea asta a lumii, zluțindu-mă și tot făcându-mă de râs, în timp ce acolo, unde numai eu sunt, fioros, vântul deșertului Gobi va continua să bată temut, răscolindu-mi amintirile într-un singur loc, mereu în același loc. Unde îmi sunt prietenii? Lăuză, iubirea mea învinsă, plânge. Și mi-o apă aproape, iată privinduș privindu-și copilul mort. Se spune că îndepărtările toate încep mai întâi și mai întâi cu o poveste. Și se pare că așa e. Inilor noastre tinere care au vibrat cu toată forța și iubirea lor la zidirea neîncetată a lumii, acum au înghețat. Cu zelul unor cărăbuși, împreună am clădit și tot împreună am sperat. Apoi deveniți înțeleți peste noapte, Extrem de rațional, dintr ne-am trădat cu nesați până am ajuns străini unii altora. Vinovați sau nevinovați, nu am repetat decât lecția ce ne deschide, saturați, către moarte. Acum, fugiți! Fugiți, plecați din preajma mea, și voi, belicoșilor, și voi, politicoșilor, să ne dăm pace. Bun voiaș tuturor! V-am iubit! destul am crezut dar lecția mi-am învățat-o lumea mea nu sunteți voi combustie Stă stați, stați, nu vă îngrămădiți lumea din buzna anușa oficiului meu atea vieți, atea vietăți sperând, le strig, vă rog, vă rog știu, avem probleme și toate urgente, dar a simt că nu vă mai pot primi pe toți, lăsați afară măcar o parte din durere iar tu, Universule, dă-le asteroizurilor tăi să joace cu ceva prin grădină, unde să încăpem? Deja cu planetele tale atingem nivelul de avarie și nu mai de pragul ușii, că m-a costat o grămadă de lovele. Domolește-te, vezi bine cât sunt de agronat, de ocupat, cât să ne mai îngăsim când aici e spațiu doar pentru o inimă, de javră sau pentru o crimă și nici metri pătrați nu prea avem. În plus, mai sunt și eu, ăștia trage total, cântând. Bașca românii mei cu politica lor vegetală? Sună telefonul. O, oh, asta mai lipsea. Alo, da, iartă-mă, dă-mi Nu, nu pot vorbi acum. Tocmai ce a ajuns Trump, prin dreptul ferestre mele, cu zidul lui chinezesc și o grămadă de mexicani, îmi cad în brațe, unul câte unul. Mi-a văzut cineva creionul? Stă, stați, domnișoară. Am înțeles că nu a fost iubită, dar aici nu e sală de travariu și nu puteți să nașteți chiar pe biroul meu, peste aceste poeme. Silvia, Silvia, dragă, dată la gazul ăla că simt că mă sufoc, pleznesc de nervi și mi-e frică să nu sărim la naiba cu toții în aer. Distonanțe Între a împotriva apei și a văzlim împotriva deșertului, nicio diferență. Cum nu există o diferență considerabilă, folosindu spânzele, pânzele, între a naviga pe apă, pe nisip sau pe zăpadă. Nu am spus pe ce. Poate numai gustul săgeților de sticlă din nisipul înghițit să fie mai dur decât al celor ce se nasc din salinitatea mării sau din zăpadă pentru o minte de copil. Cum tot pentru ea, gustul celor pe care i-a cunoscut și al celor de care abia acum se apropie, precum și al celor pe care i-a iubit, cu al celor pe care abia de acum încolo se va stări să iubească, nu poate decât să semene, ori cel mult să rănească la fel. Prietenia ca și viața își are mimetismul ei, în special pentru un navigator vicios. Ieri, trecând printre banchize mari de gheață, azi, desprinzându-se din impresurarea unor pe calzi, mâine, s pe alții ce par a fi o nouă insulă de fericire în mijlocul unui deșert. Dar nu este deloc așa. Luna la Braila. Orașului meu iubit m aș plăcut să cânt jazz cu prietenii mei și orașul întreg să cânte odată cu noi, seara să ne urcăm fericiți pe acoperișul unei case din centru vechi și mai departe de dragul Dunării Pășin peste cupola de aur a Bisericii Lipovene ca fluturii noapte de ușori. Să încălecăm obrajii luni. De acolo să le cântăm salcâmilor și străzilor și docurilor și oamenilor de gheață până ce nebuniți de strune și zorii unei luni mai bune vor dansa cu noi. Mi-a fi plăcut. Mi-a fi plăcut ca dintre noi niciunul să nu fi cunoscut delirul, divorțul, moartea, orexilul și diminețele toate să ni le fi petrecut adunați la Piticaș, pe la trei saivane în compania lui Telonis monk și miros de havane. Mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut apoi pe lume să fi venit înaintea mamei mele și în oraș de noaptea învierii să fi ascultat în centru la Maria Filoti pe lui în cântând. Mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut dacă asta ar fi ajutat, eu nici măcar să nu fie existat în definitiv. Numai toate celelalte să se fi întâmplat în tocmai. Așa mi-ar fi plăcut. Pe cai mari sunt pe cai mari. Dacă mă veți vedea trecând pe lângă voi, să nu încercați să mă opriți. Sunt un furior, un taifun, o volmășie de lucruri zburând al-andala, având totuși un centru imposibil chiar și pentru mine de înțeles. O mulțime de lucruri bizare, puse la oaltă, de peste tot și din toate, unele minunate, altele de toată sila, dar voi nu trebuie să știți nimic din toate astea. De aceea vă spun, dacă mă vedeți pe lângă voi trecând, să nu încercați să mă opriți. Vă rămâne în dar nu mai viteza mea, imaginea acestui fuyor trecând, traiectoria lui prin văzduh, învârtindu-se până într-un sfârșit și atât. Boi cu play Va fi o zi, va fi ca oricare, care, învins târât din satul meu de un car de boi, vor râde pe la garduri neamurile în ascultare, dar eu nu le voi râde râsul înapoi. Va fi o zi, va fi ca oricare, care, bătrâna acasă va avea un alt stăpân, în curte lucrurile îmi scoase la vânzare, din ce-am iubit la nori, doar fumul drept mă va urma pe drum. Va fi o zi, va fi ca oricare, care, cu luna răsfirindu-și genele pe dealuri, Va plânge singură în urma mea, dar plânsul ei, de viul am plâns așișderea, și asta nu e doar rușinea mea. Ați ascultat versuri de Emanuel Pope în lectura autorului. Regia artistică, Angela Titioi Dragan. Redactor, Nina Parventie. Înregistrare din anul 2020.